Prasa bi samo, da se nam predstavate in poveste očešnjo e, Sem Cašo prihajam iz Dolenska. E, v Doležu se se tega dogodka, zato ker me zanima gradni z lesom, pa če ta lepe neplošče in te zadeve. Jeste pravo, Jaz sem projektant, ukvarjam se statika. Zdajte mi povedati, s kakšno je, oziroma, kakaj spoznanje današnjega dogodka? ki tako, še tukaj Že dlje časa se zanimam za te zadeve in pač videl sem, da se da dost prehrance pri teh CO2 uh, izpustih mislim, da je to prihodnostno gradnje v naslednjih letih. Dobro,